Старий дідо дуже повільно прокидався зі своєї довговічної дрімоти. Він практично ніколи не прокидався за увесь минулий час, і через кілька десятиліть нічого подібного вже б не трапилось. Коли троль стає достото старим і починає серйозно замислюватись про буття Всесвіту, він зазвичай знаходить собі відлюдну місцинку і перенає в глибоке філософування і вже за якийсь час починає забувати про свої труднощі. Він починає кристалізуватися з країв, доки не залишається лише маленька іскорка життя всередині великого пагорба з дещо незвичними нашаруваннями грізьких порід. Старий дідо ще не досяг тієї стадії. Він відірвався від роздумів про досить цікаву філософську проблему – а саме про сутність істини, і виявив, що відчуває пекучий з дрібкою попелу присмак у тій частині, яка, як після певного розумового напруження він все ж пригадав, була його ротом. Його почало це сердити. Команди помчали нейронними шляхами крізь товщу природного кремнію. В глибинах його крим'янистого тіла вниз по лініям розломів плавно покотилося каміння. Дерева поповертало з корінням, і дерен розійшовся, наче клубок пряжі, коли пальці, кожен завбільшки з корабель, розтиснулися з кулаків і загрибли землю. Два потужні обвали каміння десь із самої маківки його голови позначили ту мить, коли він розплющив свої вкриті кіркою очі опали. Ринсін, звісно, не міг бачити усього цього, оскільки його власні очі працювали виключно в режимі денного світла. Проте він бачив, як увесь нічний ландшафт повільно здригнувся, а тоді почав дивовижним чином рости на фоні зоряного неба. Зійшло сонце, однак сонячне проміння не з'явилося, а відбувалось ось що. Славнозвісне сонячне світло дискосвіту, що проходить, як вже зазначалось дуже повільно через потужне магічне поле диска, м'яко вихлюпнулось на узбічні землі і почало свою непомітну мовчазну битву супроти нічного воїнства що вже відступало. Воно розливалося сонним пейзажем, наче розплавлене золото. Яскраве, свіже і передусім не квапне. Примітка. Не зовсім так ясна річ. Дерева не спалахували вогнем, люди раптово не ставали дуже багатими і надзвичайно мертвими, і моря не перетворювались на пару. Кращим порівнянням, насправді, було б як нерозплавлене золото. Херена не гаяла часу на роздуми. Зовні цілковито спокійна, вона побігла до нижньої губи старого діда, вистрибнула на зовні і, торкнувшись землі, покотилася схилом униз. Її люди вчинили за її прикладом, лаючись на чим світ стоїть тієї миті, коли приземлялися на кам'яні уламки. Незграбно, наче товстун, що намагається підтягнутися на перекладині, старий троль підняв себе на ноги. Звідти, де лежали бранці, цього не було видно. Вони тільки бачили, як корчиться під їхніми ногами земля і чули страшенний гуркіт – в основному неприємний. Він схопив Ганчію за руку. Цю скелю плющить, сказав він. Тікаємо звідси геть. Тільки разом із золотом, відказав на те Ганчія. Що? Та ж золото, золото, те, що в скрині. Чоловіче, та ми з тобою станемо багаті, як креозот. Вімзовий айкю, може, й дорівнював в кімнатній температурі, та він міг розпізнати ідіота, коли траплялось такого побачити. Очі Ганчії блищали дужче за золото, а сам не зводив погляду з лівого вуха Вімза. Вімз у відчаї подивився на скриню та все ще була відчинена, наче заохочуючи запустити туди руку. Що було дивним само собою, логічно було б подумати, що від усієї тієї хитавиці її кришка мала зачинитись. «Ми б не змогли його винести!» – прикинув він на око. «Надто важкий!» – додав він. «Зате ми з біса легко винесемо якусь його частину!» – викрикнув Ганча і підскочив до скрині. Долівку знову трусонуло, кришка скрині різко опустилася. Ганчія щез. Щоб він, збува, не подумав, що то було випадково, кришка скрині знову відчинилася на одну тільки мить, і великий червонющий язик облизав широкі білі зуби. Потім скриня закрилася знову. Далі у скрині виросла сутня малесеньких ніжок, що нагнало на за ще більшого жаху. Вона не квапом звелася на них і, ретельно перегрупувавши їх, розвернулася до нього передом. Її замкова шпарина мала особливо зловісний вигляд, такий, що ніби каже «Ну-ну, продовжуй, зроби мій день». Вімс позадкував і благально глянув на Двоцвіта. «Думаю, було б непогано, якби ти нас розв'язав», – сказав Двоцвіт. «Вона насправді цілком дружелюбна з тими, кого вже знає». Облизавши пересохші губи, Вімс витягнув ножа. Скриня попереджувально скрипнула. Бандит розрізав мотузки, що стягували бранців, і хутко відступив назад. «Дякую!» – сказав двоцвіт. «Ждається, у мене жнову жаклину шпину!» – поскаржився Коін, підводячись на доги з допомогою Бетан. «Що будемо робити з цим чоловіком?» – спитала Бетан. «Жа беремо у нього ніж, і хай, що дує на уші чотири сторони, запропонував Коін. Жгода? Так, пане. Дякую вам, пане, сказав Вімс і прожогом кинувся до виходу з печери. Якусь мить його силует віднівся на тлі сірого предосвітнього неба, а тоді він повністю щес. Десь знизу почувся крик. А, Магічне світло мов прибій з безшумним гуркотом котилося диском. Подекуди, де магічне поле було трішки слабшим, проблиски світання випереджали день, залишаючи острівці темряви, що ставали чимраз меншими, аж доки повністю не зникали, поглинуті безкрайнім океаном світла. Високогір'я довкола вихрових рівнин, немов великий сірий корабель, зустрічало приплив, що починався в цьому океані. Ростромити троля ножем, в принципі, можливо, але цей прийом вимагає практики, а ніхто не мав можливості попрактикуватися більше, ніж один раз. Люди-херени побачили, як тролі, наче привиди вельми солідних розмірів, вигулькнули з темряви. Леза потрощилися, ударившись об тверду броню кварцевої шкіри, пролунали один чи два короткі зойки, а потім не залишилось нічого, окрім криків згущавини лісу. Верески тих, хто намагався винести ноги якнайдалі з охопленою помстою землі. Ринсвінт випав з-за дерева і озирнувся. Ні де, ані душі. Чути було лише, як позаду нього тріщали кущі, коли через них продиралися тролі, переслідуючи банду херени. Він поглянув угору. Високо над його головою пара великих прозорих очей розлючено вистежувала усе м'яке і пискляве, та передусім тепле. Ринсін, тохоплений жахом, зіщулився, коли побачив, як рука завбільшки з будинок піднялася, стиснула пальці в кулак і посунула на нього. День розпочався безшумним вибухом світла. Якусь хвилю велетенська страхітлива фігура старого діда скидалася на темний хвилеріз, повз який пропливало денне світло. Ринсвін почув короткий скриготливий звук. Запанувала тиша. Минуло декілька хвилин. Нічого не відбувалося. Зацвірінькало кілька пташок, прилетів джміль, погудів трохи над брилою, що була кулаком старого діда, і сів на жмутче брецю, що виріс з-під кам'яного нігтя. Внизу щось завовтузилося. Ринсь він, незграбно ніби змія, що покидає свою нору, вислизнув з вузької прогалини між кулаком троля та землею. Він лежав на спині, втупивши очі в небо позаду закляклої постаті троля. Той зовсім не змінився, окрім того, що був тепер цілковито непорушним. Проте око чарівника знову взялося за свої старі жарти. Минулого вечора Рінсвінт розглядав тріщини на камінні і бачив, як вони перетворюються на очі і роти. Тепер він дивився на велике скелясте обличчя і бачив, як його риси стають просто ганджами на поверхні каменя. "Це ж треба", сказав він. Втім це йому не надто допомогло. Він встав, обтрусив себе порох і озирнувся. За винятком джмеля, чарівник був сам один у цьому місці. Поблудивши трохи довкола, він знайшов камінь, що під певним кутом зору був схожим на берил. Він не знав, куди далі йти, почувався самотнім і до того ж був далеко від дому. Він... У нього над головою щось затріщало, і на землю посипалися уламки каменю. Високо на обличчі старого діда з'явився отвір. На якусь мить він побачив скриню, що, просуваючись задом, намагалась не втратити рівновагу. А тоді з входу до печери вигулькнула голова двоцвіта. «Є там, – Є хто-небудь там, унизу? Агов? Гей! – закричав чарівник. – Як же я радий тебе бачити! – Не знаю, тобі видніше як. Сказав двоцвіт. Що як? Ох, який же тут згори неймовірний краєвид. Спуск з гори зайняв у них півгодини. На щастя, старий дідо мав досить рельєфну поверхню з багатьма виступами, але його ніс міг би виявити серйозною перешкодою, якби не розлогий дуб, що розрісся у його ніздрі. Скриня і не подумала злазити додолу. Вона просто стрибнула і прокотилася вниз без очевидної шкоди. Коен сидів у затінку, намагаючись повернути дихання в норму і чекав, доки здоровий глуст повернеться до його голови. Він дивився на скриню довгим задумливим поглядом. «Наші коні пропали без сліду», – сказав двоцвіт. «Ми їх ж найдемо», – сказав Коен. Його око свердлило скриню, наче буравчик, від чого та почала виявляти певний неспокій. «Вони везли у в'юках всю нашу їжу», – сказав Ринсвінт. «У ліші їжі предостатньо. У мене в скрині є трохи поживного сухого печива, – сказав двоцвіт. – Харчі мандрівника. Завжди виручають у скрутну хвилину. – Я їх вже куштував, – пригадав чарівник. – У них якийсь паскудний присмак. Коен підвівся, скривившись від болю. – Робачте, – рішуче сказав він. – Я маю дещо ж яшувати. Він підійшов до скрині і схопився за кришку. Скриня хутко позадкувала, та Коін виставив перед свою худющу ногу і перечепив половину її ніжок. Вона обернулась, щоб його вкусити, але варвар, стипивши зуби, щосили смикнув до догори і перевернув скриню на її опуклу кришку, залишивши її, знавісніло розгойдуватися, як збожеволілу черепаху. – Гей, це ж моя скриня! – вигукнув Двоцвіт. – Чого він нападає на мою скриню? – Здається, я знаю, – тихенько сказала Ботан. Думаю, це тому, що він її боїться. Двоцвіт з роззявленим ротом повернувся до Ринсвінда. Чарівник знизав плечима. – Звідки мені знати? – сказав він. Особисто я втікаю від того, чого боюся. Клацнувши кришкою, скриня різко підстрибнула у повітря і, приземлившись, хотіла було пуститись на зачепивши коїна одним зі своїх оббитих мідними штабками кантів. Поки скриня розверталася, варвару вдалося схопити її та відшпурнути з усією силою на каміння обіч. «Непогано!» – похвалив його ринсвінт. Скриня, похитуючись, позадкувала назад, застигла на місці, зачекала якусь хвилю, а тоді кинулась на коїна, навіжено клацаючи кришкою. Варвар стрибнув прямо в скриню, протиснувшись між її кришкою і стінкою. Це неабияк спантиличило скриню. Вона здивувалася ще більше, коли коїн, набравши повні груди повітря, смикнув кришку вгору з такою силою, що м'язи на його худорлявих руках випнулися, наче кокосові горіхи, якими напхали панчоху. Отак вони і стояли, вчепившись один в одного мертвим хватом. У протиборстві шарнірів та зв'язок. Час від часу то один, то інший покректував з натуги. Бетан штовхнула Двоцвіта ліктем убік. Зроби щось сказала вона. М. сказав Двоцвіт. Так, треба це припинити, гадаю. Відпусти його, будь ласка. Скриня зраджено заскрипіла, зачувши голос свого господаря. Вона підкинула догори свою кришку так різко, що коїн перекинувся на спину, втім, вже наступної миті, зіпнувшись на ноги, знову метнувся до скрині. Її вміст лежав відкритим просто неба. Коїн потягнувся руками всередину. Скриня злегка крекнула та, вочевидь, вчасно зважила свої шанси відправитися на антресолі великого гардеробу на небесах. Коли Ринсвін, зібравшись з духом, глянув крізь розчепирені пальці на те, що відбувалося, Коєн роздивлявся в міськрині і лаявся собі під ніс. «Білижна – Білижна? – викрикнув він. – Оце й Просто білижна. Його аж трусило від люті. Ну, там начебто ще сухе печиво має бути. Тихенько назвався двоцвіт. Але ж там було жолото. А ще я бачив, як вона когось ж їла. Коін благально глянув на Ринсвінда. Чарівник зітхнув. – Не питай мене, – сказав він, – не я господар цієї окаянної штуки. – Я купив її у крамниці, – сказав Двоцвіт, виправдовуючись. – Я сказав, що мені потрібна дорожня скриня. – І ти її отримав, що й казати, – сказав Ринсвінт. – Вона дуже віддана, – додав Двоцвіт. – Ну, звісно, – погодився Ринсвінт, Якщо відданість – це те, що має бути властиве валізі. – Штривайте, – озвався Куїн, знесилу не відкинувшись на один з каменів. – Це часом була не одна з тих крамниць, тобто я готовий пошперечатися, що ти її раніше ніколи не помічав. А коли ж годом повернувся на те ж місце, її вже там не було. Двоцвіт повеселів. А тож А влашник тієї крамниці такий маленький вишухлий, старенький дідок. І в крамниці повно дивних штуковин. Точнісінько, я так і не зміг її більше знайти. Тож подумав, що, напевне, помилився вулицею. Там, де, як я пам'ятав, вона розташовувалась, не було нічого, крім цегляного муру. На той момент, пригадую, мені воно видало досить... Коін знизав плечима. Ага, одна із тих шамих крамниць. Примітка Ніхто не знає чому, але всі справді таємничі та чарівні предмети бувають куплені в крамницях, які раптово з'являються і після часу торгівлі, який дорівнював періоду існування липового акціонерного товариства, зникають дача дим. Було зроблено кілька спроб пояснити цей феномен але жодна з теорій не здатна повною мірою відобразити факти, що спостерігається. Крамниці з'являються у якому місці Всесвіту, і про їх миттєві перехід у небуття в кожному конкретному місті можна здогадатися по натовпі людей, які блокають вулицями, затиснувши в кулаках магічні предмети і первисті гарантійні талони, що вийшли з ладу, і з великою підозрою розглядають цегляні стіни. Я жодного разу не отримав же це роялті, додав куїн між іншим. Він сумно дивився на сніг. Тоді усе ясно. Він скривився, відчувши біль у спині. Чортова коняка, дременула разом ж моєю мажжу. Ринсвін дещо пригадавши, почав порпатися в глибинах своєї подертої і вже дуже брудної мантії. Звідти він вийняв зелену плящину. «Моя – Моя маж! – вигукнув Коен. – Ти просто диво! Потім він кинув кривий погляд на я б її поборов, сказав він спокійно. Навіть якщо б ти її не відкликав, я б її врешті таки поборов. А вже ж, сказала Бетан. Ви двоє можете вжатися жадещо коришне, додав куїн. Ця шкриня проломилася крізь тролів жук щоб випустити нас живітте. А він був діамантовий. Можете піти пошукати уламки. В мене є ідея щодо них. Бетан закотила рукави і взялася відкорковувати плящину. А ринць він тим часом відвів двоцвітовий бік. Коли вони відійшли за кущі на безпечну віддаль від чужих вух, він сказав. У нього не всі вдома. Це ж куин варвар. Ти забув про кого говориш? сказав двоцвітний, тямлячись від подиву. Він найславетніший воїн, якого лиш був, урвав його Ринсвінт. Усі ті історії з жерцями, воїнами та зомбі-людожерами поросли травою. А зараз у нього є тільки спогади. І так багато шрамів вздовж і впоперек, поперек, що на нього можна грати в хрестики нулики. Він дійсно трохи старший, ніж я думав, – сказав Двоцвіт. Він підібрав із землі уламок діаманта. Тому ми повинні залишити їх, знайти наших коней і рухатись далі, – сказав Ринсвінт. Це ж буде після. «Підло з нашого боку! Хіба ні?» «З ними все буде гаразд!» – із запалом мовив чарівник. «Просто спитай себе, чи почувався би ти добре в компанії когось, хто кидається на твою скриню з голими руками?» «Непросте питання!» – відповів двоцвіт. «Їм, скоріш за все, без нас буде краще!» «Ти впевнений?» «Цілковито», – сказав Ринсвінд. Вони знайшли своїх коней, що безцільно блукали у чагарях, пообідали пересушеною в'яленою кониною і рушили в напрямку, який Ринсвінд вважав правильним. Через кілька хвилин з чагарів випірнула скриня і поквапилась за ними. Сонце в небі було вже досить високо, та все одно не змогло затьмарити собою світло зірки. «За ніч вона стала ще більшою», – зауважив Двоцвіт. «Чому ніхто з цим нічого не робить?» «Що, наприклад?» – Двоцвіт задумався. «Не міг би хто-небудь підказати великому Атуїну, щоб він її уникнув? – припустив він. – Хай би оминув її довкола. – Це пройдений варіант, – сказав Ринсвінт. Чарівники якось намагалися налаштуватися на розум великого Атуїна. – Не вийшло? – О, ні, вийшло причудово, – гмикнув Ринсвінт. – От тільки... От тільки існували певні непередбачені ризики – при щитуванні такого великого розуму, як той, що в космічної черепахи, пояснив йому Ринсвінд. Чарівники потренувалися спершу на малих сухопутних черепашках і великих морських черепахах з тим, аби набути вправності для черепашачого складу розуму. Однак, навіть усвідомлюючи, що розум великого Атуїна буде величезним, вони не сподівалися, що він буде таким повільним. «Одна група чарівників по черзі читає його вже 30 років», – продовжував Ринсінт. «Все, що вони досі довідались, це той факт, що Великий Атуїн з радістю очікує на якусь подію». «Яку? Хто знає. якийсь час вони мовчки їхали суворою місцевістю, де на шляху з обох боків їм траплялися велетенські вапняки. Врешті двоцвіт сказав, «Знаєш, ми повинні повернути назад». «Слухай, завтра ми дістанемось до Смарла», – сказав Ринсвінт. «Нічого поганого з ними тут не станеться, і я не розумію, навіщо так». Він розмовляв сам із собою. Двоцвіт розвернув коня і скакав назад, демонструючи у верховій їзді усю майстерність мішка з картоплею. Рейнсвінт, не злазячи з коня, глянув вниз на дорогу. Скриня не зводила з нього погляду. «І на що ти отак витріщаєшся?» – спитав чарівник. «Хай собі повертається, якщо хоче, мені щодо цього». Скриня не відповіла. «Слухай, я за нього не несу відповідальності», – сказав Рінсвінд. «Погодьмося на цьому разі назавжди». Скриня знову нічого не сказала, та цього разу голосніше. «Нужбо, біжи за ним, тобі зі мною не по дорозі». Скриня підібрала свої куці ніжки і всілася посеред дороги. «Все, я поїхав!» – сказав Ринсвінт. «Я не жартую!» – додав він. Чарівник розвернув коня в новому напрямі і зиркнув вниз. Перед ним сиділа скриня. «Даремно намагатись пробудити мою совість! Про мене сиди тут хочу весь день, а я собі просто їду далі, ясно?» Він люто уп'явся на скриню. Скриня у відповідь витріщилась на нього. «Я так і думав, що ти повернешся», – сказав двоцвіт. «Не хочу про це говорити», – відказав Ринсвінд. «Поговоримо про щось інше?» «А вже ж, чом би ні? Наприклад, про те, як звільнитися від оцих мотузок», – сказав Ринсвінд. Він сіпнув мотузки, якими були зв'язані докупи його зап'ястя. «Не можу збагнути, що в тобі такого цінного?» – озвалася Херена. Вона сиділа на камені навпроти них, поклавши меча собі на коліна. Більшість її людей залягли між камінням, значно вище, і спостерігали за дорогою. Влаштувати засідку на ринсвінда з двоцвітом виявилося смішного легкою справою. «Вімс розповів мені, що ваша скриня зробила з Ганджією», – додала вона. «Не скажу, що то для нас велика втрата, проте, сподіваюсь, вона розуміє, що якщо вона до нас ближче, як на милю», «Я, власноруч руч переріжу горлянки вам обдбидвом. Ясно?» Ринсвін гарячково закивав головою. «Добре», – сказала Хрена. «Вас треба доставити живими чи мертвими. Мені ж по цим балах, як саме. Та якомусь з моїх молодців може закортіти погомоніти з вами про тих тролів. Якби сонце не зійшло саме в ту мить, не закінчивши фразу, вона встала і пішла геть. «Ну ось, маємо ще одну халепу на свою голову», – озвався Ринсвінт. Він знову смикнув мотузки, що стягували його руки. Позаду був камінь, от якби він зумів дотягнутися до нього руками – так, власне, так він і думав. Камінь обдер йому кисті та виявився надто тупим, щоб, бодай, трохи послабити мотузя. «Але до чого тут ми?» – закліпав очима двоцвіт. «Це ж все через уту зірку, правда?» «Я нічого про неї не знаю», – відповів Ринсвін. І «Я ніколи не відвідував уроки астрології в академії». Думаю, все врешті-решт владнається, мовив двоцвіт. Ринсвінт глипнув на нього. Такі репліки завжди заводили його в глухий кут. – Ти справді так вважаєш? – спитав він. – Тобто ти в це віриш? – Ну, коли подумати, все ж так чи інакше закінчується зазвичай вдало. – Якщо ти вважаєш. Що цілковитий крах мого життя за останній рік є чимось вдалим, тоді, мабуть, твоя правда. Я з ліку збився, рахуючи, скільки разів мало не загинув. Двадцять сім, сказав Двоцвіт. Що? Двадцять сім разів, люб'язно пояснив Двоцвіт. Я підрахував. «Але ти цього так і не зробив?» «Що? Я мав ще й рахувати?» – обурився Ринсвінт. В нього почала зароджуватись підозра, що його беруть на кпини. «Та ні, я мав на увазі не помер. Тобі це не здається трохи підозрілим?» «О, цього я ніколи не заперечував, якщо ти це маєш на увазі» сказав Ринсвінт. Він опустив погляд на свої ноги. Двоцвіт, звичайно, мав рацію. Заклинання не давало йому загинути. Це факт. Якби він стрибнув у прірву з високої кручі, випадкова хмарина стримала б його стрімке падіння. В цьому він не сумнівався. Єдиною хибою в цій теорії, як він збагнув, було те, що вона справджувалася тільки тоді, коли він у неї не вірив. Варто лиш подумати, що він невразливий і йому гаплик. Отож у цілому наймудріше взагалі про це не думати. Зрештою, він міг і помилятися. А ось те, що в нього починає боліти голова, не залишало в нього жодних сумнівів. Він дуже сподівався що заклинання сиділо десь в районі головного болю і добряче від нього потерпало. Вони виїхали з Видоленку. Ринцвін та Двоцвіт кожен у сідлі зі своїм поневолювачем. Ринцвін незручно примостився попереду Вімза, який підвернув ногу і був у поганому гуморі, Двоцвіт сидів перед хереною, а поза як він був досить низького зросту, це означало, що в нього принаймні не змерзнуть вуха. Вона їхала, стискаючи у руці ніж, на дати відсіч будь-яким стоногим скриням. Херена ще не з'ясувала, чим була ота скриня, та вона була досить тямуща і розуміла, що вона не дасть заподіяти двоцвітові смерть. Не минуло й десяти хвилин, як вони побачили скриню посередині дороги. Її кришка, мов би, на знак заохочення, була відчинена. Всередині було повно золота. «Об'їдемо її», – наказала Херена. «Але ж це пастка!» «А то ж!» Підтримав її Вімс, блідий як полотно. Можете мені повірити. Ватага-волоцюх неохоче скерувала своїх коней в об'їзд блискучої спокуси і почвалала дорогою далі. Вімс полохливо оглянувся, побоюючись побачити, що скриня біжить за ними навздогін. Те, що він побачив, було чи не гіршим. Вона зникла. Подалік з одного боку шляху висока трава таємничо заколихалась і замерла. Ринсь він був небозна, яким чарівником і ще гіршим воякою, зате чудово знав, що таке страх, і боягузів відчував за версту. Він не голосно промовив вона від тебе не відчепиться, будь певен. Що? Розгублено сказав вінс. Він і досі пильно вдивлявся в траву. Вона дуже терпляча і ніколи не здається. Ти маєш справу з мудрою грушкою. Вона почекає, доки тобі почне здаватися, що вона про тебе забула. А тоді, одного дня, коли йти ймеш темним провулком, почуєш раптом позад себе тупіт отих малих ніжок. Чалап-чалап. Десь так вони звучать. Ти побіжиш, а вони собі прискорять темп. Чалап, чалап, чалап! Замовкни! – загорла Вімс. Вона тебе вже, напевне, впізнала, тож... Я сказав стулипельку! Херена обернулася в своєму сідлі і кинула на них сердитий погляд. Він спохмурнів і, притягнувши Ринсвінда за вухо, аж доки воно не опинилося на рівні його рота, прохрипів Я не боюся, а нічогісінько. Ясно? Цей ваш чаклунський реквізит чхати я на нього хотів. Усі так кажуть доки не зачують кроки за спиною. Почав було ти враз замовк. Вістря ножа залоскотала йому ребра. Решту дня нічого особливо не відбувалося. Втім, на превелике задоволення Рейнсвінда і підкріплення вімзової параної, що прогресувала, скриня кілька разів з'являлася в полі зору. Вона то розвалькувато лежала на камінні обіч, то ховалася у рівчаку порослому мохом. Пізно пополудні вони дісталися вершини пагорба і звідти окинули оком широку долину у Верхів'ї Смарла, найдовшої ріки на диску. В цьому місці вона вже сягала півмилі в ширину і була дуже замуленою, завдяки чому земля в низовьї ріки була найродючішою на всьому континенті. Вздовж її берегів клубочились поодинокі пасма вранішнього туману. «Чалап!» – булькнув Ринсвінт. Він відчув, як вімс підскочив у сідлі. «Га! Це я покашлюю!» – сказав Ринсвінт і вдоволено вишкірився. Цей вишкір він ретельно продумав. Саме так люди шкіряться, коли, дивлячись на твоє ліве вухо, кажуть з турбованим голосом, що за ними шпигують секретні агенти з сусідньої галактики. Цей вишкір зовсім не був призначений для того, щоб вселяти впевненість. Напевне, комусь доводилось бачити і більш жахливі осміхи, але тільки тоді, коли той, хто шкіриться, має яскраву руду шерсть в чорну смужку, довгий хвіст і вештається джунглями в пошуках жертв для свого вишкіру. «Зітри оце з фізіономії», – сказала Херена, коли їх не здогнала. Там, де шлях спускався до берега ріки, виднівся примітивний причал і великий бронзовий гон. «Ним викликають поромника», – сказала Херена. «Якщо ми перетнемо ріку отут, де вона робить велику петлю, це значно скоротить наш шлях. Може, навіть дістанемось до міста ще сьогодні ввечері?» На обличчі Вім запромайнув сумнів. Сонце ставало великим і червоним. Чи може ти хочеш провести ніч по цей бік ріки? Вім схопив молоточок і влупив в ним по гонгу з такою силою, що той закрутився довкола своєї осі і злетів з держака. Вони мовчали, очікуючи на пором. Тоді раптом поруч щось хлюпнуло, з води з брязкотом виринув ланцюг і Долго напнувся аж до залізного кілка, забитого в землю на березі. Згодом з туману поволі виплив плаский паром, на якому паромник, натягнутому на очі капюшонові, штовхав судно до берега, налягаючи на великий подвійний барабан, що змотував канат. Пласке дно парома заскрепіло, торкнувшись гравію, і постать у капюшоні сперлася на барабан, відсапуючись. Подвоєж двоє ж один раз пробубнів він. «Це все. Тільки двоє ж кіньми!» Ринсвіт на силу проковтнув клубок, що підступив до горла, намагаючись не дивитись на двоцвіта. Той, напевне, вже усміхається і корчить гримаси, мов ідіот. Він наважився зиркнути краєм ока. Двоцвіт сидів, роззявивши рот. «Ти не той паромник, що завжди на цій переправі», – сказала Херена. «Я бувала тут раніше. Той був великим чолов'ягою, схожим на…» «В нього вихідний». «Що ж, гаразд! Не дуже впевнено, мовила вона. «В такому разі... Чого йому так смішно?» Плечі двоцвіта здригалися, його лице зачервонілося, і він видавав якісь приглушені хлипи. Херена здивовано подивилася на нього, тоді кинула пильний погляд на поромника. «Ви двоє, схопіть його!» Залягла мовчанка. Врешті один з її людей озвався. «Кого? Поронника?» «А вже ж!» «Навіщо?» Обличчя Херени не видавало жодних емоцій. Такого взагалі не мало бути. За нормального стану речей, коли хтось дає команду на зразок «Схопіть його!» або «Варта!» Люди моментально реагують, а не сидять, склавши руки, ще й балачки розводять. «Бо я так наказала!» Було найбільше, на що вона спромоглася. Двоє чоловіків, що були найближче до згорбленої постаті, перезернулись, знизали плечима, тоді злізли з коней і стали по обидва боки від поромника. Він був чи не вдвічі нижчим за них. «Ось так?» – спитав один з них. Двоцвіт судомно хапав ротом повітря. «А тепер я хочу побачити, що він ховає під своїм плащем». Двоє найменців перекинулись поглядами. «Я не впевнений, що...» – хотів було заперечити один з них. Закінчити фразу йому не вдалося, бо кістлявий лікоть стосунув його в живіт, наче милиться. Його приятель з подивом глипнув униз і отримав іншим ліктем по нирках. Коїн вилаявся, силуючись дістати свій меч, що заплутався у плащі, і під скоком краб'ячому просуваючись до херени. Ринс він застогнав і, скриготнувши зубами, різко смикнув головою назад. Почувся вереск Вімза, і він скотився на бік, грузько хляпнувшись у багнюку, гарячково підхопився на ноги і почав озиратися в пошуках укриття. З переможним вигуком Коен врешті звільнив свого меча і тріумфально замахнув ним, серйозно поранивши найменця, що підбирався до нього ззаду. Херена скинула Двоцвіта зі свого коня і потягнулася за клинком. Двоцвіт спробував підвестися, чим схарапудив коня іншого найменця. Той став дибки, а його вершник зісковзнув на землю, опинившись достатньо близько від Ринсвінда, щоб той міг щосили двинути його ногою по голові. Ринсвінт ніколи не заперечував, що він боягуз, але навіть боягузи обороняються у безвиході. Руки вім засхопили його за плече, і кулак завбільшки середнього розміру камінь заліпив йому по голові. Падаючи, чарівник почув, як херена незворушним голосом сказала «Вбийте їх обох» а я подбаю про цього старого дурня. Гаразд, – сказав Вімс і повернувся до двоцита з мечем на поготові. він бачив, що він вагається. На якусь хвилю все стихло, тоді вже й херена почула той плескіт, з яким скриня випірнула на берег, стікаючи водою. Він з нажахано на неї витріщився. Меч випав у нього з руки. Він розвернувся і дременув у млу. Наступної миті скриня перестрибнула через Рінсвінда і погналася слідом за ним. Херена зробила випад мечем у бікоїна. Він відбив напад і захрипів, відчувши гострий біль у руці. Клинки знову зійшлися, дзвінко брязнувши. Тут херені довелось відступити, бо підступний удар варвара мечем знизу вгору ледь не залишив її без зброї. Ринсвінт подибав до двоцвіта і легенько його смикнув. «Треба звідси вживатись, сказав він безсилим голосом. «Це просто клас!» – не стримав емоції двоцвіт. «Ти бачив, як він?» «Так, так, ходімо!» «Але я хочу...» «Слухай, а ти молодець!» Меч херени вислизнув з її руки і застряг, хилитаючись у грязюці. Вдоволено гмикнувши, Коін відвів руку з мечем назад. Тоді раптом втупився зизим оком просто перед собою, і неголосно скрикнувши від болю, застиг, як вкопаний. Херена здивовано на нього вирячилась, потім обережно рушила туди, де з болота стримів її власний меч. А коли й по тому нічого не сталося, вона схопила його, хутко перевірила центр рівноваги і знову встромила погляд у коїна. Він же лиш водив повними муки очима за нею, поки вона обережно обходила його по колу. — Йому знову защемило спину, — прошепотів Двоцвіт. — Що будемо робити? — Побачимо, чи нам вдасться спіймати коней. — Так, — сказала Херена. — Я не знаю, хто ти такий. І чому ти тут, я проти тебе особисто нічого не маю, ти ж розумієш? Вона обома руками підняла меч над головою. В імлі щось несподівано промайнуло, і наступної миті почувся глухий звук, наче когось вдарили чимось важким і дерев'яним по голові. Херена остовпіла, а тоді звалилась до лілиць на землю. Бетан впустила гілляку, яку тримала в руках, і поглянула на Коєна. Схопивши його за плечі, вона вперлась йому колінам у поперек та вправно сіпнула, перш ніж відпустити. На його обличчі розлився вираз блаженства. Він спробував розігнутися. «Мене відпустило!» – вигукнув він. «Моя шпина! Все минуло ще!» повернувся до Рінсвінда. Мій тато в таких випадках завжди рекомендував повисіти на дверях, тримаючись руками за одвірок. Зауважив він так, наче бесідував з друзями за горнятком кави.